1. A sorsalakítás pszichológiája Az emberi lét a múlt és jövő két pontja között játszódik le. Mindannyian a rejtélyes múltból az ismeretlen jövő felé tartunk. Kevesen tudják, illetve csak egészen kivételes szellemek tudatosítják, honnan jöttünk és hová tartunk. Az ember általában a születés és a halál két sorompója közé beszorítva küzd, titokzatos ösztönzései megvalósításáért. Úgy érzi, e rövid időszakba kell bezsúfolni reményeit, ambícióit, szerelmi vágyait. Csak e villanásnyi létpillanat áll rendelkezésére, homályos célja elérésére, amelynek a boldogság fedő nevet adja. Bár a magatartás lényegében helytelen, mivel éppen a sóvárgott célhoz nem visz soha közelebb, mégis rejt valami transzcendens magot, amely a lélek tudattalan emlékezetében gyökerezik. Ez a mag az éppen folyamatban lévő inkarnáció fontosságának sejtelme. A sorsalakítás, a sorsvölötti uralom megszerzése állandó harca determinációval, vagyis a szellem harca az anyaggal és a démonokkal. Az anyag rajtunk súlyosodik, a démonok bennünk tombolnak. A determináció kizárólag olyan mértékben és olyan módon érvényesül sorsunkban, ahogyan belső magatartásunk idézi, és jellemünk aláveti magát neki. Az alakulásban lévő sors nem a múltban vagy jövőben, hanem a jelenben ézzik. E ponton zajlanak a különféle döntő folyamatok. Ebben a mozzanatban megy végbe a múlt feldolgozása és a jövő kialakítása. Tehát mindig, a jelen az élet, az aktívan cselekvő, küzdő, felismerő jelenvalóság, az egyetlen esélyünk önmagunk felszabadítására. A létforma, amelyben élünk, a legközelebbi, Megoldásra váró feladatunk. A félelem legyőzése nélkül sohasem lehetünk sorsunk uraivá. Elnehezült erőink megtisztítása nélkül nem szárnyalhatunk éteribb síkokra, ahol az élet feltételei sokkal kevésbé fájdalmasak. Vakságunk megszüntetése nélkül nem láthatjuk meg a lét titkait. A mindennapi élet mágiájának ismertetése olyan eszközökhöz kívánja segíteni az érteklődőket, amelyekkel kibogozhatják a kínos, megoldhatatlannak látszó, apró szövődményeket, amelyek a hétköznapok kicsinyességeihez, sikertelenségeihez és bosszúságaihoz láncolják őket. Ezek a kötelékek az égre tekintő képzelet számára Gulliver láncainak tűnnek, amelyekkel a liliputiak kötözték a földhöz. Ha azonban rángatni kezdi őket, kiderül, hogy a húsába vágnak. Képtelen kiszabadulni közülük, csak nem teljesen megbénítják. Ha sikeresen kioldja őket, sorsának bonyodalmai, szakadékai fölélendül, s úrrá lesz ott, ahol eddig leigázott rab volt. Hangsúlyoznunk kell, hogy egy pillanatig sincs szó pusztán elméleti felismerésekről, épp csak azokról is. Az elmélet nélkülözhetetlen tervként szerepel a munkában, amely egyedül a megvalósítás által realizálódik. A megvalósítás annyit jelent, hogy a e módszereket beleszőjük minden percünkbe, leghétköznapibb elfoglaltságainkba, az emberekkel és önmagunkkal való viszonylatunkba. Gondolat- és érzésvilágunkban épp úgy alkalmazzuk őket, mint cselekvéseinkben.